Kade elkarteak, Bilkura Publiko bat antolatu zuen joan den uh, Oztiralean zen hori, Azkainen, eta hori uh, nahi patzeko gurekin ditugu kadeko bikide peio dugutik, eta Michelka, zei egunoan? Egunoan. Beraz, bon, lehenik, joan den Oztiraleko Bilkura publikori hori uh, nola joan zen? Bon, zaira da, jendea mobilizatzea, emementu eh, enten. Bai, nun baita, uh, normala da ere ez, eh, Bilkura zen kor duan behar bad azkengo jenja joannda bertzegi batzuetan eta. Zer uh, aipatzen duzuen bilkura horurtan uh, zein dira zuen argumentuak aldekoak eh, berziki, uh, eskualdeak uh, maiten dituen argumentuak ez direla egiak hori da argumentu bat zuen aldetik. Hori da ezin on hartuzko gauza, zen uh, pro egto guziek uh, uh, me dute argumentuak uh, bai alde uh, bai kontra, E, maha eginean ezartzia. Eta argumento hori etan, gauza bat, behar da ikusi, e, zer diren emaitzak, e, zer diren zenbakiak. Parantzizte ados tren kopuruaren e, zenbakietan? Hori da? So, zent, zonbat, be, zonbat, zonbat tren be, gaur egun. Beren zenbakiak, beren eta falsifikatzea dira. Hor diren, nondi behar da, argumento bat onartu. argumentu argumento, faltsu hori. Eta hori da ezin honartuzko lehemiziko gauza. Zuek e, diozua inbatrein badirela, eta horiek askoz gehio. Askoz gehio, jataneik, 3.000 so xahararek ilan, erre berrituz, ergana da bere eta bere, un, eta bere un, train pastatzen ahal direla. Mementuan pastatzen dira latu intahamak bat. Ordiak asekiru aldiz gehio pastatzen ahalitake. Eta erreiten dute, izi gauza da, mentu batez, egun eta juta nori pastatzen zidela. Eta zendako hori, ez zen e, gero xifriak e, agertu didelarik, ohartu dira ez zutela argümentuak şusenik e, atsiltzen ahal, eta errandaukute, bakatu, trombatu gira, baiunan pazatzen diren trainak, bi aldiz kontatu dugu, bat kontatu dugu argüatzen zena, eta bestia partikzen zena, beharazelarik. Şifri hori gira nondi behar da argümentuak trukatu. Eta, beraz, txifre horiekin, baliatzen dute erraiteko behar bat badela dela, abiadura honiko tren bat behar dela Ipar Euskal Herrian, eta zuek diozu ezaz? Hau dela, hamar orte, diadanik erraten zuten gaurko trenbidea, saturatutaz egongo zela, eta orain bak igun, bi mila eta ogoian ez dela saturatuta. Mila eta oitabian. Hmm. Ez da xaturatuak, bera? Ez, es, eta zenbakiak, behar... zenbakiak faltsuak direla. Guk baliatzen ditugun zenbaki guztiak, eguneko larogoita amabostak dida gobernukoak. Guk Ofici, ez ditugu ofizialak. Berenak. Berenak. Berenak baliatzen Berenak, ditugu. Berenak, mehuri aski erretxada, eretx, begiratzea zonbat gen eh, elduden. Ez zitu zten ematen. Ez zitu nahi, eman. Behartuak dida... Baina, bo ez zituzten eman, eta horrein baditugu. Eta zuek diozue, gaur egun dugun sarearekin, tren sarearekin, askidela. Jenderi beharra odantzen bada, askilitake, eta hori beharritake hobeki antretenitu, bai uh, hendaiera johan dena, bai pabera johan dena, eta mariruski trenbide fara hori behiz egiteko orde, hobelitazke, gauzak herritaren zat, Obeaa eta prioritate mailan baitatzke bestepreso horrik despendio inutil hori da azkenean kondaatzen halaldena. Beste argumentu bat hainiz baliatzen dena da kamionak gargaiatzea. diote e, train horiek kamionak gargaiatzen alhalko ditola, beraz bidetatik kamionak entzenhalko direla, ez uh, biziki da sorekin. O ere badira gauza asko aipatzeko la gogojak, ez, ja ez, zenbakiak nahizkeroz, kadeko webgunean ere izaten al dira ez, baina um, adibidez. LGBA edo HTA erranana trenbidean trenbideansartzeko kamioiak dela egina ez, baina irieak adibidez, hegoaldeko Euskal Herriko trenbide berrii, Jendien zat egina da, ez gara joaren zat. Hots kamionak dute, uh, mugauri pasatu. Ez da egina ortarako egina da, jendien zat. Gainerat, jakin bihar duguna da, amak orte, salatzen duguna, gehiago, hugo egoit amak orte, hautsi dute gara fret. Tresna, langile gutio badakigu, hemen endaian, iruragoi pertsuna, kajikan gelditu da. E zentzefek. Ba, lang, kendu dute le fret. Horduan, nundik ateatzenda freturi balia, tuko dela, kendu dute, tresn guztia, desa gejarazi dute. E nahi abaditz, egiten alditake. Oiko, oiko formatuan. Oiko formatuan, biharan madila lagunak uh, eta redoitzen ari direnak, nahia abalitz, egun batetik besterat egiten ahalitake. Eta ez da egiten ahal, barkarri, baina kipitzen ari dute. Beste argumentu bat, da ingurumenarena arena, alare izanen du, ingurumenean impakto bat e, abiatura honiko trenorek. Da, ikaragari zazpire un metroko zabaldura izango no. e, du, ez? Hor hori Nundik nora zazpilometrako zabaldura? Bordaletik eta... Egingo da, irure, unta, irure goita bost... Kilometro horotara, ez? Aai. Zanta gu gure eskualdean... Da hor, desmasea hundiak? Desmasea izigarriak. hastian, ez? Lengo trenbidea guk baliatzen ginuenean, fain, ni gazte denboran baliatzen nuenean, tenorez, etortzen zen, treina. Horain maiz ez da tenorez agertzen. Baina lehenko trenbidea ez du errekarik, ibaik ukitzen, itujirik ukitzen. Gaurko trenbide behi hau, sautziko ditu erreka asko, fain, diakinez gaurko egoera untan, ura... Biziki importantea dela, Leortia ari gara pasatzen leku batzuetan ez, beharba dagu hemen ez susen baina. Laster gertatuko da. Olakoik behitze aldean, izan dira desmaskese asko, ez dakitzen bat itur, ez direnak uh, orain dik, agertzen, zenta galtzen duzu laik, ez duzu atse geru huraz. Jakinik, uh, Michele eta Peio, jakinik ara ere duela ogoi urte, etzen uh, klimaren gaia main gainean gau bezala, zinez urgenziasko zerbait uh, emana da. Bi aldeak eman gure gagaio moldea behar dugu aldatu, hori badakigu, Et, eta kasu emak diogu planetari? Eta hori da, hori da, eta gure garra ez dira bekari trenbideari buruz. Leheniziko argumento da, denbora irabaziko dugula, zon minuta irabaziko, azkenea zer egine nugu minuta horiek gila. Lehenoa bagi nuen, gauazko treina, baina bestaldeko anixerendek baliatzen zuten, eta hartzen nuen hamerretan treina, biharamunian antzinen biltzake baten dakota genetiko. Eta zer proposatzen dute, Bezperan harziatri ha ha gna, biztan da fitio juan zirela paixera, baina paixera nahiatu eta behar duzu gammera batartu. Sehietan partitzen zira, gauheretan hantzira, baina gauheretik uh, behar monera behar duzu otelian uh, nomi dut hacheman. dira eta egungu ziez ikusten dugu, ze problematika den gure hilietan çartzeko. Huita mar kilometretan bizi direnean diak, gehi demora emiten dute, eta edespendio gehi egiten dute, hirian txartzeko ezin eta bide guzia egiteko. Ordian nundik izan ditake, oh yeah. berdintasumat, herritagen zat. Iker tua izan da, eh? ahatzete egin delaik, erritikiak sofritzen dute, asko. Zanta eginak dira, egi haundien zat. Gainerat kontra esan bat da, zanta ezen zefek du, ah, behar da, ez baliatzeko egazkina, trenbide hori baliatuko dute. Baina, bon, kovida pasa da, hemen dikaren ez da, orduan diendeak teletrabai edo baliatzen du, eta lehengo go, eguneko, ogoita amaja hain hori hartzen zuela, orain lan egiten du etxetik. Istu finitzeko bikin Michel uh, Grazie eta Pio Durruti, hautezkundeak heldu dira, lege biltzareko hautezkundeak, baliatu nahi duzue, baliatuko duzue? Beitez padako mohementuela, ezen hauteztxiek, bat dute, handi bat, eta eman dezagun gure hauteztxiak uh, eskoaleke mailan. Dira, herriaren, Zerbitzuko eta eskola elkargoak erakutsi dauku ezbakarik finantzamendua miliar, miliardozterako da zantesia hori eta orain herri den gehia banak sifria arrazuntzaba da sifria hori doblatuko izan dendela momentuan herritarrek dute azkenian uh, beren beren uh, galdetekilan mugi hasiko hmm. eskole elkargoan 10 eta 8ak kontraditza ezbakarik finantzamendoren wanen eranes ez dela Utilitaterik hmm. gauza horren dako. Ego gitu zuhe, galetegi bat, au tagaiei? Egin dugu mesela dira hori orte, deneri egin dugu. Ezen gure geroa, ez da bakar hori ineskutan, baina behar dugu, batxiki gure beharren araberan egin ditazen gauzak. Da zer zer galetegi den du zuhe, galetegi ortean? Galdatzen dugu, ba jala ez, alde diren, ala kontra diren. Hmm. Eta gero publikatuko duzue dantzona? Uh, bai. bai. Bai, izan godida, bai, publicatuak. Publicatuak zan zan ta... izan bakia, bai. Publikatuak. Publikatuak izan dira azkenean gure bermeatasuna da eta herritarrek ukan dezaten azke beren hitza egiteko. Bai, egon adi gobernida zenta uh, uste dugu ez dela eginen hemen. Eh bakotsak begiratzen du beria, ez? Dai. Beti da nikola da, ez? Baina hemen duzu, ere Ustezu jendeak uste duela hemen ez dela eginen hatea? Bai, posible da. Shatzia, eta zuk zup... zup, egin duzu, badala arriskua egiteko. Aundia. Ausidat e, igorria izan da proiektua, etolosan. Elkarte askok eta postdepartamendu parte hartzen dute. E, ba Dirustatzearen kontragi hartu bai, dira. Bai, bai. bai. Eta beraz ausitan emanada. da. Ba da dirustatzea aldatu da modu, zez? Eta hori, ez da normala Euskal Guztiek behar dute izan petu gauza berbera, paperberbera c'est public-privé, c'est mon devoir. mon devoir. c'est l'appel de Ruti, Mélèchkère, c'est l'instanique, c'est l'âge de Ruti. Mélèchkère, c'est l'instanique.